Blottställda inför befästningens enorma eldkraft sköts de svenska bataljonerna i bitar. Knäktarna dog i drivor. Nu fick folket i dessa förband med sina liv och sitt blod dyrt betala att de inte försätts med vare sig stormutrustning eller artilleriunderstöd. Utan stegar urartade eskalerandet av vallen till rena blodbadet. Den svenska numerära överlägsenheten var dessutom i vissa stunder mer till hinder än till fördel- så de sprang i vägen för varandra. En bataljon redo till strid var en lång och otymplig tingest. Och när sex dylika längor med män trängde samman runt skansen gick det inte att undvika svåra stockningar. Attackerna var dessutom bristfälligt samordnade. Några gick till storms medan andra bara såg på. De sammanträngda flockarna av soldater erbjöd täta och enkla mål. Moskötkulor och skrot smattrade ner över dem och dödade eller sårade hoptals. En matta av fallna svenska knäktar täckte marken kring Skansen. Striden om den tredje dutten utvecklades till rena massakern för svenskarna. De som drabbades hårdast rent proportionellt var de som gick i täten under anfallen, regementsofficerarna. Dalregementet blev på kort tid av med båda sina chefer. Sigrot var döende och Draker redan död. Och av enhetens 21 kaptener var det snart bara fyra som kunde stå på benen. Liknande gällde även för de andra regimenterna. I denna kokande helvetesgryta av eld började soldaternas vilja att slåss smälta bort. Enskilda krigare, rädda och trötta på dödsfaran, bröt sig loss från sina kompanier och sprang bort från det nedblodade fältet runt Redutten. Även de sårade försökte ta sig bort från dånet. Sönderskjutna människor kröp på armar och knän bort mot ett skogsbryn till höger om skansen. Andra bars bort på improviserade bårar. I Jönköpingskrigarens Harald Oxes dikt finns det några strofer som illustrerar de fruktansvärda scenerna kring redutten. Dels ropas, skjuten jag är i armen, i handen, i låret. Huvud, i hals och i bröst, i sidan, i benet, i foten. Hjälp, hjälp nu, kära kamrat, till fältstjärn att bliva förbunden. Dels måste taga till flykt, i stick lämna hatten och hettan. Det fanns särskild personal med för att ta hand om de blesserade. Den reglementerade sjukvårdspersonalen vid varje regemente bestod enligt plan av en fältskär och tre fältskärsgeseller. En av dem var dalkararnas fältskär, Jakob Schultz. Denne 28-åring från Ostpreussen fick med egna ögon se hur hans förband led svåra förluster. Läkekonsten stod på en rätt låg nivå. Utan några andra bedövningsmedel än sprit stod valet för den sårade soldaten mellan att lida i händerna på fältskären eller dö. Man var helt utlämnad åt denne och hans sågar, kultänger, knivar, krumsaxar trepaneringsborrar och brännjärn. Varför slutade inte dessa vettlösa anfall? Hur kom det sig att det ena förbandet efter det andra av något slags outgrundlig kraft Drogs in i den blodiga och meningslösa malströmmen kring den stora skansen. Att attackerna var utan mening står utom tvivel. Anfallet mot den utskjutande reduttlinjen var från första början en bisak. Ett sätt att hålla dessa befästningar sysselsatta medan huvuddelen av den svenska armén rusade förbi. När den väl passerat fyllde anfallet mot den utskjutande linjen inte någon som helst funktion. Trupperna som stod i redutterna var bundna där och utgjorde ett mycket litet hot när man väl passerat systemet i fråga. Att de svenska officerarna ändå envist tropade fram det ena stormanloppet efter det andra måste främst förklaras med den dåliga ordergivningen vid det stora anfallets start. Syftemålet med anfallet stod som tidigare visats helt enkelt inte klart för de inblandade. Befälhavaren för dessa sex bataljoner, Ros förhöll sig dessutom nästan kriminellt passiv. Utan att ställa några frågor eller ge direktiv lät han attackerna rulla på. Det verkade som om händelserna föll över honom som ett oväntat naturfenomen som följde sina egna underliga lagar och var helt omöjligt att behärska medan det pågick. Ros var en erfaren men rätt fantasilös militär. Möjligen påverkades han av sina tidigare erfarenheter från slaget vid Narva. Där hade han fört befälet över närke värmlands och med dem hade han rullat upp stora delar av det ryska befästningssystemet, bastion för bastion. När aktionen var till enda skröt han senare var halva hans regemente antingen döda eller sårade. Själv hade han då blivit sårad i armen. Åt hatten bortskjuten av en kula från en kanon och kläderna genomborrade av ryska kulor. Måne hoppades han på att få upprepa denna bravad. Det fanns nog ytterligare en faktor som var med och formade tragedin vid den tredje redutten. Det var den svenska arméns strama taktiska doktriner. Man var beskälad av en starkt offensiv anda. Både beväpningen och sättet att slåss. Den starka betoningen av de blanka vapnen, bajonettanfallet och kavalerichocken avspeglade en hartnär fanatisk tro på anfallet som ett universalmedel till seger. Slagtaktiken var helt centrerad till anfallet. Man var institutionellt offensiv. Den svenska armén hade blivit en anfallsmaskin som reagerade instinktivt och ena handa på slagfältets olika utmaningar. En maskin som endast kände ett medel till framgång. Attack, attack och åter.